Goddag og velkommen, nu er tiden kommet, I skal ikke vente længere, afsnit nummer 19, en halv, som altid vil bruge de halve afsnit på at snakke om de film, vi har set siden sidst, og det er lidt lavvand, kan jeg men inden vi går videre med det, så skal jeg lige uh, sige hej til de to dejlige gæster, jeg har med i dag, eller gæster, det er jo medværter faktisk, I er jo faste i programmet, så I er jo ikke bare gæster. Ikke længe. Men kørt uh... <laughs> dag til dig, God og også til dig, Mathias. Tak, fordi med. Det var da ja, det, med. Du er en del af holdet. Ikke meget længere. <laughs> men, altså, det er jo skæbnen. Det er jo uundgåeligt. Hvilket? Det kan jo, være, du falder. Slår dig ned i en træppe. Træk ja. af benen. Ikke af arme. Men du faldt ud af vinduet Eller lige inden du faldt ud af den eller <laughs> Det vil jeg aldrig. Men. men skal vi snakke med de film vi har set det kan vi godt. Jeg synes faktisk, du skal starte, med. Jamen, øh, jeg har kun set en film siden sidst. Den hedder Kingsman. Den hedder Bjerg, har Bjerg også set. Hvad synes du om Bjerg? Jeg synes, du var ganske fin. Uh, det var sådan lidt atypisk, fordi du var britisk. Så der var en del ting, som man normalt ikke rigtig kan have med. Uh, og så var den desværre lidt, lidt for stilistisk På S punkter. Uh, meget karikeret engelsk. Ja. <laughs> uh, Ja, yes, jeg var godt underholdt. Det var en fin. Det var faktisk en film, vi sniger lidt om øh, at se sammen i biografen, eller som du nævnt i sammenhæng med, vi måske skulle beggeften eller noget. Ja. Kan jeg husker ikke, være, der var det der er der forstået Nej, det var Mathias. Nej, det er ikke Det var Mathias, jeg vidste slet ikke den eksisterede. Ja. Okay. <laughs> Men det kom vi ikke. Men det var ikke helt så dårlig, som, øh, som man kunne frygte. Den var fin underholdende. Men jeg synes egentlig, jeg hørt blandet om den før. Altså, er der nogen, der også sætte en god i stol. Mm. Ja. Altså, jeg vil ikke sige, at den er decideret fremragende, jeg vil sige, den var dum, dum, dum, okay, den var god. Ja, det var underholdende. Men den er sådan lidt fjollet over der top, eller hvordan er den? Ja. ja. Okay. Men ikke sådan en almindelig uh, mobb? Men, men altså, der, der var fjollet over der top med, øh, hvad, hvad, hvad kalder man det, britisk værdighed. Okay. <laughs> på en, måde, en eller anden måde. Ja? Så Ja. Ik ikke det der helt i slapstik, men tæt på. Hmm. Ja, en film jeg har set siden sidste var Terminator. Jeg lukkede i min kæreste, med til Hjælern. Øh, mest fordi, at hun lige pludselig fik interesse for... Ja, jeg har prøvet på at lukke hende til at se den før, men hun fik lige interesse for at se den nyeste, der var tog en til den. Og jeg havde ellers prøvet på at lokke hende med, at hey, Christian Bale han er med i fire. Nå, hun kan lige lide Christian Bale. Øh, så det var ikke helt nok, men øh, det var det, da, at den nye her, den spændende ud. Så sagde jeg så, du skal se Hjælern og 2'erne. Så altså, det blev noget. Det skal man, Mathias. Mathias Røst dig på hovedet. Men er det helt forkert? Nej, jeg mener ikke, det er helt forkert. Jeg tænker bare, at når man, man, man skal tage de små sejre, man kan få. Christian. Nej, det skal det hele. <laughs> nu siger du siger, at du ikke kan få hende til det. Ja, altså, jeg har fået hende til det. Det, det, det lød lidt til på din kæreste. Hun har mistet lidt modet på at skulle se i toren. Nej, ah, det skal okay. hun til. til. Hun skal nok noget i morgen. Okay. Det var har lidt travlt. Men ja, sådan er det. Men hun synes faktisk, at det var ganske god. Jeg synes, stadig uh, den holdt. Det synes jeg ikke var helt det, hun sagde til os andre. <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Der var lige nogle effekter, effektene, hun synes, der var lidt gammel altså. mm. Og det havde hun været svært at være fra for, åbenbart. Okay. Altså, jeg, kan, jeg kunne godt huske, at effekten ikke så så godt ud. Men der, hvor han, han reparerer på sig selv, hvor de har lavet ham som sådan en dukke. Ja, Ej, det ser ikke specielt godt ud. Nej, det ser ikke godt ud. Jeg kan huske, at den allerførste gang, jeg så det, der synes jeg, det så godt ud. Alle de andre gange, der ser så det sådan meget, meget Men det er så også meget meget første gang, så den, ikke? man der havde man jo ikke set meget bedre øh, te teknikmæssigt. Altså. Og man var lille. Der var ja. selvfølgelig Diabetes af øh, James Cameron, hvor der var nogle effekter, der var væsentligt bedre. Mm. Fordi det var de første rigtige, digitale effekter, synes jeg i hvert fald. Men ellers så man ikke rigtig set noget, der var meget bedre end det der. Men det er jo lidt svært at være herfra. Men hun kommenterede ikke lige det der med ham dukken der, men hun kommenterede til gengæld det, det sidste, hvor det er sådan en ren robot, hvor, det lavede, hvor den animation lavede en stop motion. Ja, det, det ser lidt tosset ud. Ja, det er, er udbrød hun i latter. Kan jo, skal det kan jeg godt huske at afsløre <laughs> Og så havde jeg sådan, at går den der, det er en robot jo Så skal den da gå sådan lidt monkey. Jeg tror, hun er nødt til at se Army of Darkness Men var det var det lige film vi havde set? Synes, ikke lige nogen. Har du ikke set andre? Rigtig? Jeg har faktisk set en, men jeg vidste ikke helt, om vi skulle tage den nu Jeg ved ikke helt, så går man på slås sådan, jeg. <laughs> jeg har også været inde og se Avengers 2 for nogle tid siden Det er rigtigt, den, er vist, den, er øh, den var jeg med. til at se Den var vi inde og se sammen Ja, den så jeg for lang tid siden det var altså, på trods af Bjarkes øh, opfordring til, ikke at senest ja, så står vi inden dumme, som vi var. Ja, og det fortrødte I. Nej, nej jeg så faktisk, det var okay. Goddammit. Men det er sådan lidt, du havde ret det der med, at de lavede lidt som sådan, virkel til at starte det nye hold, men det kommer bare ind til allersidst, aller bare sådan helt. Hey, her er det nye hold. What? Det er ikke det ikke bygge op mm, i filmen. Nej, nej, nej, altså, jeg vil ikke sige, at selvfølgelig det nye hold er bygget op i filmen. Jeg vil sige, at afskeden blev bygget op hele vejen igen. Afskedet med det gamle hold. Jo, den er. Det var sådan lidt, altså, der kom sådan nogle one-liners rundt omkring i filmen. Og der er altså one-liners. Men det er jeg sådan en one liner med henblik på, uh, we are told for this shit, Mershawker-style, mm. altså. Var det det? Det synes jeg. Jo. Oh. Okay. Det kom sådan, altså... Tony Stark kom først, som der til sidst. Uh, men Det kom jo allerede i Iron Man 3. Det men Captain America, den kom han i hytten, og Hawkeye, den kom lidt tidligere, inden de kom ind til hytten, der var man stil og roligt så, at man koncentrerer sig om noget mm. øh... Og <coughs> så altså Black Widow nåede lige at få og, lidt i og, og, og Hulk, øh, han havde den hele vejen igennem filmen. <laughs> øh... Det handler også i midtånden, jo. Næsten. Ja. Så, altså... Der var en hel del pater omkring det. Hvad med, den der, hvad med den der romance mellem Black Widow og Hulk? Fordi den, den synes jeg ikke lige, jeg har set noget af overhovedet før. Ikke rigtigt. Det, det, det, det, det tror jeg ikke rigtigt, man skulle tænke over, udover at du har halvvejs ny måde at køle ham af på, så han blev ualmindelig. Lige mm. siger bare bop sig, og så falder man til jorden igen. Så skal I jo køre videre på den. Det skal ikke bare virke som min her creep. Bare der. Nå, jeg tror, det bliver alt for den her gang. Jeg tror, ikke, vi var med at snakke om nu. Det var det. Creepy, var det. creepy, creepy. Den næste film, vi Skal vi ikke sige tale om, meget creep, der er overkast? <laughs> det tror jeg nok, de ved. I ser se, vi er på, <laughs> på <en> Det <deling> <laughs> Ja, det har de jo bare sådan. Det var den her. Så har de set, mig har siddet og fodet foran skær. Nå. Men den næste episode, det bliver episode... 20 kan jeg se her over på min skærm, og der kommer vi til at snakke om en dejlig film, der hedder Left Behind 2. Vi har set det der. men, men, men, men, det her er toeren til en tidligere udgave af Left Behind. Meget mere propaganda-agtige udgave. Det er, det er ret kår propaganda, men det kommer jeg til at have meget mere om. har min teori om. <laughs> det kan vi sgu godt sige, at det er. Men øh, ja, vi kunne simpelthen ikke vente på, at øh, det begyndte at komme til efterfølgerne. Så vi skyndte os op tilbage til det originale efterfølger. Så følg med.